כרגיל, אני מזמין, אם למישהו יש שאלות, מישהו... לא יודעת איפה אנחנו בכלל, עברנו כבר חצי שנה בערך מה ש... באמת בבודהיזם. אהה. לפני נסיעה, איפה היינו... לפני נסיעה, ושיעור שעבר לא דיברנו. שיעור שעבר בסדר. נכון. בסדר. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נתחיל ב... איפה באיזה מקום? לא, אנחנו פה. <laughs> תמיד, תמיד אנחנו זה. פה ואנחנו מתחילים כאילו מההתחלה זה יהיה קצת אחרת אבל זה יהיה אותו דבר, כרגיל, אין, אין, אין חידושים אז אין שאלות, או שלמישהו יש סתם שאלה כאילו שהוא חושב שרלוונטית אז אפשר לשאול, אה, אבל לא חייבים <laughs> <כל>? <laughs> היום היה לנו כן. שיחה בקבוצה של הבוקר של ה... של ה... צ'יקון, כן, ויש לי כרמל, כן, אנחנו מכירים את כרמל, כן, היא אמרה לנו שאתם, כן, ברכבת, כן, אז בעקבות צ'יקון שעשינו, היא משלבת, הרי כתבהון של לבי מתעסקת עם, כן, אז כשהיא לוקחת את הצ'יקון, היא לוקחת את זה כמובן להסדרים בודיסטים, ואז כאילו אחרי שעשינו את התרגלים, היה כאילו מעגל שיתוף. ובאיזשהו שלב אמרתי שבמשפט כזה שהכל זה כאילו סוג של מאמץ. גם כשהיא אומרת לשחרר, לשחרר, כאילו, לשחרר את האוזן, אתה צריך לשחרר. כן. אז זה סוג של מאמץ. כמעט אם היא אומרת לשחרר, אז הם מתאמצים. כן. זה בדיוק ההפוך. זה נכון מאוד. לא, לא, יש פרדוקס מובנה, בכל הדברים האלה. נכון. דווקא בדיוק בתל אביב לזה הייתה מוקדשת הפגישה אבל אני אתן את בקיצור את ה... כאילו את זה אפשר ללכת... רגע לו נא להסביר את השאלה שאנחנו נהיית הרבה אז מה שלא כאילו... לא סוג של שאלה זה דיון בסדר גולבורדיסטי כן אז כאילו היא ענתה שהיא חושבת שמה שזה נכון זה להסתכל על המצב כמו שהוא. כאילו, כן. לשחרר זה להתייחס למצב כמו שהוא. זה מבחינתה שחרור. נכון. לקבל את מה ש... אוקיי, מה ברור, לך. כן. אז... אבל, אבל בואי נגיד... זה בעצם, זה לא זה... שאלה אלא זה הרעה לגבי, כן, כן. כי, כן. כי אני מרגישה את זה וגם גם אמרת. אני מרגישה את זה, גם אם אני צריכה לשחרר, אני מרגישה את זה כמאמץ השחרור, וכאילו, ואז היא הגדירה את זה, צריכים לחיות ללא מאמץ, חיים ללא מאמץ. אבל, אבל גם כן, אם או... המילה, סגור עם, ביי עם ביי ביי המילה ביי. הראשונה זה צריך, כן. טוב, לא והיום זה את בחיים. חיה עם מאמץ, ואת לחיות ללא מאמץ, אז את שוב פעם, זה אותו פרדוקס. זה רק נכון, נכון, אבל בואו נדבר רגע. כן, אבל אני רוצה בכל אופן ללכת שלב אחד אחורה, ולהגיד דבר כזה, יש כאילו איזשהו אידיאל, שהאידיאל הוא להיות משוחרר, האידיאל הוא לא להתאמץ, והאידיאל הוא גם, בואו נגיד, לשים לב כל הזמן, ו... מבחינה מסוימת עצם הצבת האידיאל היא שגורמת למתח כי אנחנו פה והוא שם אז זה נכון, ראשית כל צריך להכיר בפרדוקס הזה, בפרדוקסיות של כל, הפ... של כל העניין הזה, של כל הנתיב הרוחני, איך תקראו לו במילים הכי יפות שאתם רוצים, יש בתוכו פרדוקס מה התפקיד שלנו להגיד שהפרדוקס הוא רק לכאורה וזה למה? כי בעצם אנחנו צריכים תמיד צריכים, שוב אני משתמש במילים האלה כמו שאני אומר אני כי אנחנו כרגע נמצאים במצב הכרתי שאנחנו חיים בעולם של פעולה, בעולם של הישגים בעולם של עשייה. ככה אנחנו כרגע צריכים להכיר בעובדה הזאתי. זה שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים להגיע למקום אחר, זה יפה מאוד, אבל אנחנו לא שם. בוא נגיד אחרת, אם אנחנו שם אז אין לנו בעיות. Okay. אבל אם אנחנו, ואנחנו לא שם. עכשיו, מתוך הבנה שאנחנו כרגע נמצאים ב... במוד או במצב רוח או בעולם או בחיים שאנחנו מדמיינים לעצמנו שבשביל להגיע לתוצאות צריך לעשות פעולות לכן אין שום ברירה אלא לפנות אלינו במונחים האלה נכון שבסופו של דבר אנחנו נגיע להבנה שלא צריך לעשות שום דבר ושמספיק התבוננות עמוקה במה שקורה בשביל לפתור את כל הבעיות. וזה מצוין אם אנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו הרבה פעמים עושים את זה בזמן המדיטציה. אבל כשאנחנו לא במדיטציה, הרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה. ואז יש כאילו שתי אפשרויות, יש אפשרות אחת להגיד תניח, תעזוב, אל תעשה כלום, יהיה בסדר, עלהני, עלהרוחי או כמו שרחל אומרת, היקום ידאג לי, זה גישה אחת. עוד כמו זאת שסיפרתם עליהם. כן. אה, היא בכלל, אני נמצאת במקום הזה. כן, כן. לא, לא, אבל היא נמצאת בזה מהסיבות הלא נכונות. מי זאת? מי זאת? לא, אנחנו חייבים על כן, היא לא איתנו. אנחנו לא יודעים את זה. כן. זו רק ההנחה שלנו. לא, אנחנו יודעים. לא, לא, לא, עזבי, בואו לא ניכנס ללכת. בסדר, לא, היא אומרת ש... היא ממושרת. אה, זה אנחנו לא יודעים. רק אנחנו יודעים על יכולות. בואי נגיד אחרת. מה שאמרת זה נכון, אנחנו אבל לא יודעים את זה על אף אחד. גם על אחד שאומר, אנחנו לא יודעים. אנחנו משערים... על עצמנו. כן, עצמנו. כן, לא, לא. כשאמרתי... לא מספרים. כן, על אף אחד, התכוונתי, אף אחד אחר. כמובן שיצאה זה קיצוני. כי היא גם לא מדברת, אז גם אין לנו, אין לנו, אבל, אין לנו דרך לדעת, כן, עליו. אבל, אבל, אנחנו, שוב, אני רוצה לחזור תמיד, אנחנו, רק על עצמי לדבר ידעתי, זאת אומרת, אנחנו מדברים רק על עצמנו פה בעצם, לא על אנשים אחרים, כל אחד לעצמו, עכשיו שוב, אנחנו צריכים להסתכל פנימה, ולראות, האם אני באמת כבר במקום, שאני מרגיש, שאני לא צריך לעשות שום דבר, ואז, אין מתח, אין בעיה, אין סבל, הכל בסדר, קדימה הפועל, אפשר ללכת לרקום, אני יודע, לצלם, לכתוב שירה, כל דבר. אם לא, זאת אומרת שאני בעצם עדיין במצב שאני מאמין, למרות שאני, אמרו לי שזה לא נכון, אבל זה לא משנה, אני עדיין מאמין שבשביל לשנות אני צריך לעשות משהו. זה המצב הרגיל של רוב בני האדם, של רובנו רוב שעות היממה. אז אם ככה, אז מכל הדברים שאפשר לעשות, מה הכי טוב לעשות? אז אחד הדברים שהכי טוב לעשות זה להרפות. אז נכון שזה עשייה, ונכון שזה מראה, זה מוכיח שאנחנו לא שם. כי אם היינו שם לא היו צריכים להגיד לנו להרפות. או לא היינו צריכים להגיד לעצמנו להרפות, או לא היינו צריכים להגיד לעצמנו לעזוב. אבל זה לא משנה מה שאנחנו רוצים, אנחנו נמצאים פה, אנחנו נמצאים כרגע, עכשיו אם אני כרגע נמצא במצב שאני רואה שאני מתוח, וזה אה, אה, גורם לי סבל, כשהסבל לא חייב להיות סבל קוסמי, יכול להיות רק סבל של מתח, אני צריך להסתכל על זה. ולראות שאני עכשיו במצב של סבל. למה אני במצב של סבל? כי אני חושב שהמצב כמו שהוא צריך להיות אחרת. וכשאני רואה את זה, אז יש לי שתי ברירות. יש לי ברירה או לקבל את המצב כרגע כמו שהוא, זה לא אומר שאני לא יכול לעשות בעוד דקה משהו בשביל שהוא ישתנה, אבל כרגע זה המצב, או, לתא, או, או, או לפצוח בפעולה, כאילו. והפעולה יכולה להגיד, תגיד לעצמך להרפות. עכשיו 아, 아, 아, 아, 아. הפרדוקס הזה קיים, הוא דרך אגב הוא קיים שוב רק בגלל מה שנקרא בבודהיזם בשם הכי כללי של בורות, זאת אומרת שיש לנו דעות, בקשר לאיך המצב צריך להיות, כי אם לא היה לנו דעה איך המצב צריך להיות אז לא היינו במתח, כי לא היה לנו יש צורך לשנות שום דבר, כי המצב... לייבניץ אמר שזה לא משנה בדיוק מה קורה בעולם, אבל זה הטוב שבכל העולמות האפשריים. אמר ונשאר בחיים, כאלה שחלקו על דעתו כמובן. אבל זה לא הטוב שבכל העולמות הקיימים, אלא זה היחידי שאפשרי בכל העולמות הקיימים, כי עובדה שהוא קיים. וכל היתר, אם הם אפשריים, זה לא עכשיו. יכול להיות שבעוד שבוע, בעוד ארבע דקות וזה, אבל כרגע זה מה יש. כשאנחנו רואים את זה, איכשהו אה, אה, המתח מתפוגד, fortunately, או שלא. אם לא, אם לא, אז שוב, אז כל מה שנותר לנו לעשות זה להתבונן, ולראות למה אנחנו לא מבסוטים מזה. ולמה אנחנו לא מבסוטים מזה? תמיד, תמיד, כי יש לנו דעה. יש לנו דעה שהמצב עכשיו יכול להיות אחרת, <עוד, עוד יותר גרוע מזה הוא צריך להיות אחרת וזהו, וכש... מה שהיא אמרה זה מבחינה מסוימת נכון, זה אותו דבר, <עוד> אני רק אומר את זה ביותר מילים, <עוד> זאת אומרת, אבל זה אותו דבר, זה... זאת, זאת, זאת, זאת הגישה הבודהיסטית, זאת אומרת, הגישה הבודהיסטית אומרת שבראות עכשיו חוץ מזה אני רוצה כאילו להגיד עוד איזשהו מין כאילו טריק, זאת אומרת להתבונן במה שקורה זה הדרך שדורשת כאילו הכי פחות מאמץ כי אתה רק מתבונן, כי אתה מבין שמה שקורה זה לא אתה אלא מה שקורה זה מה שקורה כאילו לך זה קורה, אולי לך, אבל זה לא אתה. וזה גם כן, יש בו פוטנציאל מאוד גדול לשחרור. לשחרור מסבל, ולשחרור מכל מיני, מכל מיני ניג'וסים עצמיים, כאילו. לא, אני רוצה לשאול שאלה. אין, אבל לפני זה, זה אני לא רק אגמור הזה, אבל תחשוב על זה יש פה התייחסות לפיזית. אנחנו עושים תנועה, אנחנו צריכים לעשות אותה משוחררת. זאת אומרת, זה לא התבוננות רק נטו, אני יושבת במדיטציה, אני עכשיו פיזית לא עשיתי כלום. אוקיי. Okay. יש פה, כשאנחנו עושים צ'יקונג, אנחנו בעצם עושים תרגיל, אבל את התרגיל אתה צריך לעשות באופן משוחרר. אז אתה מבין? זה מה המטוס, לא, זה אני לא במילה שמונה. אבל, אבל... <laughs> אני מבינה אבל... <laughs> מה <אני> <laughs> את מתכוונת, אני עברתי עם טיפול אלכסנדר, ובהתחלה הוא היה אומר לי... אני, הוא היה אומר לי, אל תעשי כלום, אז, והוא היה לוקח את היד ומרים. אז אני כמובן <קקקקקק> עושה, זה בלד, וזה, כל החיים <קקק> שלי זה. בוא, לא. עכשיו, זה לקח לו שבועות עד שהבנתי שמה שהוא משהו רוצה, זה שהוא ירים ואני, שבאת ואני את לא אעשה כלום. אבל הוא עושה לך. כן. אבל אפילו הדבר הקטן הזה לתת לו להרים אותי, ולא אני צריכה... כי אנחנו כל כך מורגלים בעשייה. ושאנחנו באים לצ'יקון זה כמו פעילות גופנית, אנחנו צריכים לעשות. נכון. ואז, אז, אה... זה, זה, לא זה, זה לא טבעי. אבל צריכים לעשות, אתי, אבל בצ'יקון אנחנו צריכים לעשות. כן, כן, אבל בלי המתח. לא, בסדר, אבל, אבל את לא, לא מבינה, זה בניגוד לאלכסנדר. נכון. אומרים לך, תרימי את היד. כן, זה אני אני לא, יודע. תני לי להרים לך את היד, ואז את באמת יכולה לשחרר, אומרים לך, תרימי את היד. אבל, אבל אני אומרת עכשיו... עכשיו... שהיכולת לשחרר היא מאוד קשה, אלא כמה זה קשה לא, לא, לא, לא כן, להכניס אבל... מתח. זה מה ש... לא, שאני מתכוון לו. מה שהיא אומרת, הבעיה. זה לעבודה לא זה... לשחרר. כן, כן. זה נורא קשה. אבל שוב, אני אומר, אז זה הולך בשלבים, כאילו, בהתחלה צריכה להשתדל לשחרר, אבל אין לך ברירה. לא, לא, לא. אין, אין, אין, אין, אין קפיצה. זאת אומרת, את צריכה לנסות לשחרר, וזה דורש מאמץ. זהו, נקודה. למה? מסוגלת? כי את לא משוחררת. כי את לא משוחררת. אבל, אבל, כן. אבל, אבל, אבל, שוב, בואי נראה איפה אנחנו נמצאים. אם את עושה התעמלות של, איך קראו לו, אברהם בן חנן, והוא אומר לך, להרים את היד במאמץ, אז את מרימה את היד במאמץ. אם אומרים לך, תרימי את היד בלי מאמץ, זה מאמץ מסוג אחר, זה <אח> כאילו אה, אה, אה, <אח> מאמץ מסוג ש... מדרג שתיים, כאילו זה... או שורש של המאמץ, זה עדיין מאמץ, אבל זה שורש של המאמץ, כי את מתאמצת לא <אח> להתאמץ. להתרכז, <אח> כן. <אח> <אח> לא, בסדר, אבל <אח> אני אומר, תראי, תשווי בין מישהו שאומר לך תתאמצי, ובין מישהו שאומר לך תתאמצי, לא להתאמץ. זה נכון שלהתאמץ, של לא להתאמץ, זה עדיין מאמץ, אבל זה מסוג אחר. הבדל כמותי. כמותי, אבל זה... איכותי. הוא גם איכותי. איכותי, זה כי, זה איכותי כי איכותי. הכוונה שלך היא להפחית, כן, ושם נכון. הכוונה שלך היא להגביר. זאת אומרת, זה נגזרת כאילו... אבל ש... בסופו של דבר זה הבדל לקרשי, כמות המאמץ שאתה משקיע. כן, כן, והכיוון. לאן ובדל. אתה הולך? האם אתה הולך ל... מאמץ, או שאתה הולך לחוסר מאמץ. זה סוג אחר של מה, פה אתה צריך להתרכז ושם אתה צריך להפעיל. מה שאתה, אומרת, לא להתאמץ, זה כמו להגיד, אל תחשוב על פיל לבן. כן. אבל ברגע שתגיד את זה, את רק תחשבי על פיל לבן. זאת אומרת, מה? כן, כן. זה מפלקס כזה, כן, כן, כן. אנחנו בנויים. רגע, בוא נעלינו רובי חן, תראי. ‫מה? ‫-תמשיכי, זה יפה מה ש... ‫לא, אבל זה ככה. ‫אם אומרים תרפי, תרפי... ‫-אז זה בדיוק עושה הפוך. ‫-בדיוק. זאת אומרת, הדבר צריך לבוא ‫במשך הזמן מצד זה. ‫האמירה היא אמירה, אבל זה... ‫אני תמיד אומרת על הפיל הלבן, ‫כי זה בדיוק ככה. ‫-כן. על פיל הלבן, את שמעת? אתה עכשיו יראה, תחזיר לך, הבא אני אבוא לך. מה אני רציתי לשאול משהו כזה. אבל רגע, אני רק רציתי עוד להעיר משהו קטן בקשר לזה. יש פה עוד כמה דברים. דבר ראשון, אם את תמשיכי לעשות את הפעולה, המאמץ יפחט מעצמו. כי חלק מזה זה חוסר ביטחון, שאת עושה את זה מדויק, זה... 17 פעולות בזה, אז האם מה הפעולה הבאה בזה? זאת אומרת, גם התרגול עצמו גורם להפחתת המאמץ, כי ההתרגלות, בוא נגיד, הגוף הוא חכם, המוח שלנו הוא מספיק חכם בשביל לזכור את כל הפעולות האלה, רק שאנחנו לא כל כך בטוחים בזה, אז גם עצם זה, אם תעשי את זה הרבה פעמים, המאמץ יפחת. תהיה לך אפשרות להתרכז בזה. ואני רק יכול להגיד, לפני שאנחנו נותנים ברחל את הזה, שלי הייתה מורה לטאי צ'י, שפתחה את השיעור האמריקאית כזאת, ושאמרה, טאי צ'י פירושו שקט. ומאז היא לא סתמה את הפה. אז שוב, זה נכון, בוא נגיד גם אחרת, יש אנשים שזה מתאים להם, זאת אומרת שהם כל כך מתאמצים שצריכים להגיד להם, תפסיק כבר להתאמץ. יש שלב מסוים שכשאומרים לך תפסיק להתאמץ, אז זה פיל לבן. זאת אומרת, אז אתה מתחיל לשים לב לכל דבר וזה. זהו. אני רוצה לשאול משהו. אתה אמרת שהזבל שלנו נובע מזה שיש לנו דעה שככה זה צריך להיות. כן. יש לנו דעה. כן. ואם זה לא ככה כמו שאני חושבת, כן, אז אני סובלת. זה נכון. עכשיו, אם זה ביחד, איך אנחנו מפחיתים את הדבר הזה שבאמת מתקנים את מה שלא נראה לנו? כן. בשביל, קודם כל שזה לא נכון, וב' שאני לא אסבור. אז שוב, לא, בוא, בוא, אני, אני מפרק אני את בוא, זה. בכוונה רוצה את זה, כי אתה אמרת שאחד שהס... הסבלים, הסבל שלנו, שיש לנו דעה. כן. הדעה שלי, שאנשים צריכים להתנהג עם זקנים כך וכך. אוקיי. <laughs> כן. ואם הם לא מתנהגים כך וכך... זה לא טוב. כן. <laughs> זה לא <laughs> וזה לא בסדר. וצריך לתקן את כל זה. כל זה... לא, אבל... אבל זה... לא טוב לי מזה, אוקיי, אוקיי, זה. אוקיי, עכשיו אני... בסדר. אני מביאה בכוונה דוגמאה מתקיימת. מאה אחוז, בכיפאק, בסדר, אני בסדר אני גמור, זה טוב מאוד. השאלה, אני אשאל אותך כמה שאלות. האסקימוסים, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, הם לוקחים את האנשים הזקנים שלהם ושמים אותם על הקרח. נכון. כי קשה בסביבה הזאת לטפל באנשים זקנים, זה בסדר או לא בסדר? מה? התרבות שלהם זה ככה? בתרבות שלהם. לא שאלתי אותה. לא, זה לא, בעיניי לא. אוקיי, עכשיו אבל מה אמרת לפני דקה? בתרבות שלהם, לא, בתרבות שלהם זה בסדר. נכון. זאת אומרת שאת חושבת, את יודעת, שהתרבות שלנו יותר בסדר מהתרבות שלהם. אני לא יודעת. לא, אבל היא חיה בתרבות. מה? לא. אני, לא, אני חיה בתרבות שלנו, לא באסכימוסים ולא זה. אני מדבר עליהם, על האסכימוסים, אני לא מדבר עלינו. מה שהם עושים זה בסדר או לא בסדר? אם זה המנהג שלהם, אז כנראה שהם חיים עם זה בסדר. לא שאלתי אותך איך הם חיים מזה. שאלתי אותך מה את אומרת. אני הייתי לא חיה עם זה בסדר. בהחלט. אז זה לא בסדר. זאת אומרת שהתרבות שלהם היא פחות בסדר מה שהתרבות שלנו. עכשיו, זה לא שהלוגיקה לא נכונה. זה לוגיקה לא נכונה. זה אי אפשר. זה לוגיקה. אתה לא יכול להשמוד. לא, זה לא רגע, רגע, לאט לאט. אחד אומר שהלוגיקה לא נכונה והשני אומר שלוגיקה זה לא נכון. זה שני דברים, לאט לאט. אני אתמודד עם כולם, זה בסדר, על הכיפאק. כן. זה הדרך לא. למה? למה? אני משווה? כי את המסקנה שהגעת משמע... אליהם, לא הייתה אבל, לא אבל היית זה, כל, זה כל דבר, אני רוצה להראות שהדברים הם תלויי תרבות. בסדר? אם אתם מקבלים את זה ככה, אז אני לא צריך להוכיח את זה. אין בעיה, אין בעיה. אנחנו מדברים על התרבות שלנו. אוקיי, בסדר, בסדר. אנחנו גבול עמנו הצר. או, בסדר, מאה אחוז. אבל שזה תלוי תרבות, זה הייתה צריכה להיות המסגרת לא, לא, אני רציתי להגיע לזה, אז אולי לא בדרך הנכונה. זה תלוי תרבות. תרבות. שלך זה ככה, בתרבות שלהם זה ככה, וזה לא קשור לזה. עכשיו, קודם כל, אם את מבינה שזה תלוי תרבות, אז את מבינה שבעצם את, או במקרה הזה אנחנו, אנחנו יצרנו את זה. זה לא דבר נכון. זה מה שחשוב להבין. אנחנו יצרנו את זה. עכשיו, אני אתן, אני אתן עוד דוגמה שזה לא אסכימוסים, אלא... לקחת בן אדם מבוגר, להוציא אותו מהבית ולשים אותו במוסד. בטבות, מה עושה לנו? בטבות. כי הוא מבוגר. את יודעת מה? אני נסעתי ברכבת עם מישהו, ערבי מעכו, שסיפר לי שהוא... אמרתי, ראיתם במקרה את התוכנית שנקראה עצמאות 70, שחברה שלנו צילמה. סרט דוקומנטרי על כל מיני אנשים שגרים ברחוב העצמאות 70 בכל מיני ערים אז היה שם מישהי שמטפלת באימא שלה בחורה עורכת דין נמרצת מעין כמוה שיפה. עם קרחת כזאתי זאתי וכל החיים שלה זה אימא שלה היא החליטה באיזשהו יום שזהו והיא מקדישה לה את כל החיים שלה אין לה חברים, ואין איי, לה... אה, היא לא עובדת יותר? עובדת. אה, כן עובדת. עובדת, עובד אבל אימא שלה, ולא עובד. סתם, היא מוציאה אותה לבילוי, אימא שלה בסדר, אימא שלה לא דמנטית ולא חולה ולא שום דבר, היא שדה לא נורמלית, אבל זה החיים שלה, היא לוקחת אותה ומוציאה אותה ומבלה איתה, זהו. עכשיו אני שואל שאלה, האם זה בסדר להוציא אה, אה, אה, בן אדם מהבית, מהבית. בתרבות שלנו? בסדר? התרבות של הערבים זה נורא... אני, אתה שואל אותי? כן, אבל שוב, אני אומר בסוגריים, תדעי לך שכל השאלות שלי הן סתם. זאת אומרת, לא, אני רוצה שאנחנו נבין איך אנחנו יוצרים לעצמנו את הסבל. זה מה שאני רוצה להגיד. אז שוב, אז עכשיו השאלה, ותתייחסי אליה, האם זה בסדר, אם קשה לנו, להוציא בן אדם מבוגר מהבית. אני הייתי מעדיפה שלא יוצאו. אוקיי. Okay. הייתי מעדיפה, בסדר. Okay. אבניה לא פעם ממליצה כן להוציא לא מהבית. נכון, okay. אוקיי. עוד איך אני ממליצה? בדיוק. כי לפעמים... אין <אז> ברירה. רגע. לא שאין ברירה. הטיפול והכל לטובתו. Okay. שוב פעם, לטובת הבן אדם. אוקיי, okay. עכשיו אם הבן אדם <אז>... לא רוצה... אם הבן זה אדם... זה לטובתו, אבל הוא לא רוצה. <אז> הוא לא רוצה. <אז> כן. רבה, הרבה <אז> אנשים, אם תשאלי אותם, הם לא רוצים. אז אני מנסה ליישר פינות. אוקיי, okay, מצוין. אוקיי. Okay. עכשיו, okay. אז שוב, למה אני אומר את זה? לא בגלל שיש לי איזושהי ביקורת על, אפילו לא על החברה שלנו. השאלה היא כזאתי, האם אנחנו מסוגלים, וזה הנושא של השיעור שאולי נגיע אליו בסוף, אבל זה הגענו yeah, לפה, לא משנה, האם אנחנו מסוגלים לעמוד מול הסיטואציה הזאתי בלי דעות? האם זה לא יועיל לסיטואציה אם נהיה בלי דעות? ונסתכל, ננסה כמיטב יכולתנו להתבונן במצב, לראות מה צריך לעשות ולהמליץ על זה בלי דעות. קשה, <קשה> הרבה יותר... <קשה> אי אפשר לראות מה צריך לעשות בלי דעה? למה? לא, לא, לא, לא, נכון. לא, לא, לא. תגידי חס וחמילה של אוהבים ערבים אם לא יהיה לנו דעה. כן. נכון, נכון. נכון. נכין את הערבים בלי דעה. נכון. למה? תראי, כשאני אומר בלי דעה, זה לא אומר... זה לא אומר ללא דעת. זה אומר, אני צריך לגשת למצב. כמה שאני יכול, שוב, אני מציב פה כאילו אידיאל, אבל צריך לנסות להתקרב אליו. שוב, אני גם לא מבטיח שאנחנו נגמור את הסבל לגמרי, אנחנו רוצים להפחית אותו. האם אני יכול, בואו נגיד אחרת, האם אני יכול לראות בדיוק מה מכוון אותי? זאת אומרת, עד כמה מכוון אותי המצב, והדברים הספציפיים שאני חושב כרגע שצריך לעשות לבן אדם הזה, ועד כמה מכוונת אותי דעה כללית. קודמת שאומרת שככה וככה זה לא בסדר, את מבינה? עכשיו זה לא פשוט כי אנחנו נוטים להפוך את הדעות הנוקשות שלנו, אנחנו רוצים להפוך אותן כאילו ללא לא לא, זה נכון במקרה הספציפי הזה גם, לא, אבל אם אנחנו מסוגלים לראות האם במקרה הספציפי הזה אני מפעיל פה שיקול דעת שהוא לגופו של עניין לגמרי, או שיש לי דעה. עכשיו, אם את חושבת שברגע שאני אצליח להיפטר מכל הדעות, אז אני אעמוד חסר יכולת והעולם יראה לי כמו בלאגן אחד גדול וזה, אז אני מודיע לך שצריך לבדוק את זה. בוא, אני, אני הלכתי לאיבוד, נגיד לי כבר אין הורים תודה לאלה, אבל נגיד שהם היו בחיים, כן. אז הייתי נגיד במצב של אורנה, אז עכשיו אני בדילמה, ונגיד שאני מגיעה למסקנה שהכי טוב בשבילם במצב שלהם, הטיפול הכי טוב יהיה בבית אבות, ואני שמה אותם בבית אבות, ואז אני באה ואני רואה כל מיני דברים, יחס נורא משפיל, מתעלם, בכוונה ב... אני אעשה את זה קיצוני. כן. אני צריכה להיות בלי דעה? אני לא מבינה. לא, לא, לא. אני, אני, אבל ברור שזה מסעיר אותי, כן? כן, כן, וזה בסדר גמור, כן. אני לא מדבר על זה. אני מדבר עכשיו על רחל, סליחה רגע, שאמרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שאמרה שיש לה דעה בגלל איך צריך באופן כללי, כאילו, לטפל באנשים מבוגרים. אבל רחל, עכשיו... אולי היא לא אמרה, אבל היא מטפלת באנשים מדברים, והיא רואה את היחס של המטפלים אליהם. מכאן בעצם באה השאלה שלה. כן. אז עכשיו נכון okay. שזה לא הורים שלה, אבל זה אנשים שיקרים okay. מהבול הגיל. בסדר, אז בואי נחזור אלייך, כן. בסדר, אני מקבל את ההערה. וראשית כל, יש תמיד, זאת אומרת, יש מקרה ספציפי, עשו משהו להורים שלך שהוא לא בסדר. אחד ספציפי, כן. שניים ספציפיים, שלושה ספציפיים, אבל ספציפיים. עכשיו, ראשית כל אנחנו מכלילים, זאת אומרת, הם לא בסדר. לא, הם עשו פעולה לא בסדר. עכשיו, <אז> היא... אני רואה את המטפלת הספציפית הזאת, שרה, כן. מתנהגת לא יפה לאחד מההורים שלי. כן. עכשיו אני הולכת להורי לא כי אני חושבת שכל כן. פעם שיש לי שרה משמרת, אז אומרים שאני סובלת ממנה, ואני סובלת מזה שהם סובלים. אוקיי. עכשיו שוב, בואי, אני שוב, אני קצת נודניק, אבל מה זה התנהגה לא בסדר? דחפה להם בכוח את האוכל אוקיי. דחפה להם בכוח את האוכל לפי דעתך לא צריך לדחוף בכוח. אולי זה היה דחוש? אולי זה במצב שהיא לא רוצה לאכול? נו, בסדר, אולי זה היה נחוץ, לדעתי זה לא היה לה. ברור שיש לי דעה אמיתית. אבל לא, אבל השאלה אם הדעה שלך היא מבוססת על המקרה הספציפי האמיתי שזה, או, או שיש לך דעה שלא צריך להכריח לאכול. את מבינה את ההבדל הגדול? לא, זה גם את... וגם. לא, וגם, לא, וגם, לא, וגם. לא, לא, לא. אני יודע שזה גם וגם, אנחנו צריכים להבדיל. האם במקרה הזה את הסתכלת והתבוננת באמת במצב, בדקת אותו מלכתחילה עד הסוף, הגעת למסקנה אובייקטיבית, שאפשר היה לעשות את זה בצורה אחרת? אין לך אובייקטיבית. <laughs> אני לא אובייקטיבית מלכתחילה, זה ברור. אז אני אומר לך שזה שאת לא אובייקטיבית, זה גורם לך סבל. <laughs> וזה גם לא, לא בהכרח לא עוזר לא לא לאמא. אבל לא, לא, לא, לא יש הלב זה... שלי דופק, זה גורם לי סבל. מה לעשות, זה המהות שלי, הלב אז <laughs> לא, אז אני אומר לך שאם הלב שלך דופק וזה גורם לך סבל, יש לך דעה מסוימת שגורמת לך סבל ולא הלב. וגם פה זה לא הפעולה של המטפלת, אלא, אלא הדעה שלך. אה. עכשיו, שוב, אני, אני, אני דווקא בכוונה, כאילו, אני יודע, זה כאילו מקרה שאני לא יכול לענות עליו, לא צריך להיות מסוגל לענות עליו, כי הנה, מתנהג, מתעללים בקשיש, כן, מה, מה יותר גרוע מ, מלהתעלל בקשיש? אבל שוב, אני שוק... מרגישה שאני כל, כל הזמן חוזרת ללופ הזה, מצוין, זה היה... 아, <laughs> אם זה אותך זה לא בסדר, <laughs> <כי laughs> יש לך דעה שאת לא צריכה לחזור ללופ, אבל, <laughs> אבל it's to you, אני מוכן גם לעבור לאנשים אחרים, לא, לרשים כי מחירים. זה כאילו, ההבחנה, ההבחנה, <אבחנה> <אבחנה> שהבודהיזם אותי ללכת לאיזושהי הקצנה שהיא מנותקת מהמהות האנושית שלי, נכון, <coughs> נכון, נכון. הבודהיזם פה, הבודהיזם אפי, אומר לך שמה שאת מגדירה בתור המהות האנושית שלך הוא גורם לסבל. עכשיו את רוצה, את מוכנה לקבל את זה ואת אומרת אני מוכנה לסבול כי זה המהות האנושית שלי? זה בסדר גמור מבחינת הבודהיזם. אין לו שום בעיה עם זה. אם את באה ואומרת לי, תשמע, אני חושבת שזה המהות היש... האמיתית שלי זה גורם לי סבל ויש לי איזושהי אספירציה או רצון להיפטר מהסבל, פה נכנס הבודהיזם. אם את אומרת, תשמע, אני כזאתי, לא, אי אפשר לשנות אותי, זה גורם לי סבל ואני חיה עם הסבל הזה, אני מוכנה לשאת בסבל הזה, אין לי שום בעיה עם זה, לבודהיזם גם כן אין עם זה שום בעיה, יש לו מספיק פציינטים מה שנקרא, אבל, אבל מה שהוא כן אומר זה אל תגידי לי שאת סובלת ואני אגיד לך שיש שיטה למנוע את הסבל ואת לא מוכנה אפילו לנסות אותה. אני ]acyוק? לא צריך שתאמיני לי אני, אני צריך שתתני בי אז אני רוצה לחזור אליי בסדר כי זה מה שאתם מדברים זה כן כן כן אני עובדת במקום כן הכל בסדר, אני אוהבת את האנשים, את הצוות, כן. אני אישה חשובה מאוד שם. כן, חשוב מאוד. כן, לא, כן. זה מאוד כן, חשוב, כן, כן. כן. אבל אני לא יכולה לשאת את ההתנהלות לאנשים, לאנשים מבוגרים. אוקיי. עכשיו, באמת זה גורם לי סבל. כן. עד כדי כך שאני לא פעם בסוף היום או באמצע היום, וזה אומרת... ולכן מה את צריכה את זה? תעשבי את זה, זה עושה לך רע. אוקיי. אבל מה לעשות שכמו שהיא אומרת שיש לי אמונות, שההתנהלות לאנשים מבוגרים צריך להיות איקס ולא ביי. כן, אוקיי. עכשיו אני שוב פעם, אני מתחיל להיות קצת נודמי. בסדר. כשאת אומרת התנהלות... יש לך דעה? כן. יש לי דעה? אבל איך אני יכולה לשמוע את הדעה שלהם? לא חשוב, רגע, רגע, תעזבו רגע את ה... את מדברת על התנהלות. כן. ברגע שאת אומרת התנהלות, את הכללת, שכבת איזושהי סליחה, ואמרת התנהלות. עכשיו, כמו שהצגתי לה, אני מציג לך ספציפית. אני ספציפית. היא ספציפית ותסביר, תתני לי דוגמה של אה, אה, התנהגות ספציפית אחת שנראית לך לא בסדר. לא בסדר איך מדברים לאנשים, אוקיי. כמו לתינוקות, אוקיי. ואיך אני מדברים אליהם כמו תינוקות, ולא מכבדים אותם אה, אה, כמו שצריך אדם מבוגר, אוקיי. גם אחד, הוא אחד. לא מבין גם אם הוא לא מבין, צריך להתנהג אליו בכבוד. מצוין. את יודעת מה? זו דוגמה פשוט פנטסטית, ואני אציג לך איתה עכשיו בלי סוף. טוב. אינם כיף. למה? רגע, לתינוק. אפשר להתנהג ככה? לתינוק? כן. לדעתי גם לא בסדר. אבל זה תינוק, בסדר? נהדר, אוקיי, תפסתי אותך. זה ערבי, זה ערבי, שאני שומעת. אתה אל תהיה, אל תהיה המפריע. אני גם יכולה להוציא מסקנה, אני יכולה להוציא גם מסקנה, שאתם כולכם צודקים בכל, אבל אני לא יכולה לשנות את ה... מאז לאט. לאט לאט, רגע, רגע, לאט לאט, יש לי להאמין עם המין שלי, לאט לאט, אם לא יהיה לי שלי, אני לא יכולה להיות שם, לאט לאט, את רוצה? לאט לאט, את רוצה לשנות? לאט לאט, את כבר קפצת למסקנה, את כבר יודעת מה יקרה אם תפסיקי לצבול, נכון, אני לא בטוח, אני לא בטוח, לאט לאט, עכשיו ככה, אני חוזר שוב פעם, זה כמו טיפול כי את קופצת למקום אחר כי את לא רוצה להתמודד עם השאלה הרת הגורל, האם מותר כן. להתנהג ככה לתינוק. כן. יש פה דבר אחד, אני קצת אולי חורג ממקומי, אבל האם זה שאני קשיש, <laughs> או את קשישה, גורמת לאיזשהו... עיוות בצורה שאנחנו רואים את הדברים. יכול להיות. שאנחנו בעצמנו? שאני, כן. אני לא מוכן שיתנהגו לקשישים ככה, כי אני קשיש. אה, הבנתי. לא. ההזדהות לא. לא. בסדר, אוקיי, ניסיתי. לא חשוב. תינוקות. צעירה היא לא קשישה. כן, בדיוק. רגע. אני לא מזדהה. טוב, נו. אז מי? כן. עוד נחזור על זה, אבל אוקיי. לא תינוקות, כן. מותר להתנהג אליהם ככה? פיצי פיצי מ... מותר? כן. כן. בהחלט. <באחרי> ואת אומרת בעצמך שהמבוגרים האלה הם כמו תינוקות. אה... <אח> אחד שהוא כמו תינוק, בסדר? לא אחד שנעלב מזה, אבל... אנחנו לא יודעים. וזה <לא, ההבדל. <אחרי> <STEVE> היא אמרה, לא, היא אמרה שמתנהגים אליהם כמו לא, אבל יש כאלה שהם במצב מנטלי נגיד, לא, לא, זה לא נכון, את לא מדברת עליהם, אין דבר כזה, לא, את מדברת על חבר'ה שמבינים ויכולים להיעלב מזה, שיש להם ככה וככה, ואתם, ובני אדם, אוקיי, עכשיו למה לדעתך, למה לדעתך, המטפל מתנהג ככה. אני שואל אותך, למה את חושבת שהוא מתנהג ככה? למה הוא מדבר אליו בגוף שלישי? בוא, נל... עכשיו הולכים לזה... בגלל שזמן הגבוה שלו, בטח איתי. לא, אולי, שיש. אני לא יודע. למה, למה הוא מתנהג ככה? תחשבי, על זה נצד שלו. כי זה, זה בעיניי בורות. מצטערת להגיד. לא, להגיד. את לא צריכה להצטער להגיד, ומה זה בורות? למה? אבל, לא, אבל יש... מה זה בורות? ברות <אף> זה דעות נשמע. מסוימות שהן לא מתאימות למצב. Okay. מה הדעה שלו שגורמת לו להתנהג ככה? Sure <laughs> הוא חושב שהם לא מבינים. הוא חושב אולי, yeah. אני שוב, yeah. אני לא צריך להחליף אותך, אבל <laughs> שככה, <laughs> הם, ככה הם יבינו אותו יותר טוב. אם הוא ידבר אליהם לאט, כמו שמדברים אל תינוק, הם יבינו אותו יותר טוב. עכשיו, אם אני יוצא מתוך הנחה שהמטפל מטבע בריאתו הוא בן אדם טוב, אולי הוא חסר סבלנות, אולי הוא שחוק, אבל הוא לא רוצה, זה לא שהוא רוצה לעשות למטופל רע, <אז> הוא, הוא רוצה לא לעשות היה... לעצמו טוב, ראשית כל, והוא חושב שזה גם בסדר למטופל, נכון? או לא, אני לא רוצה, אני מדבר יותר מדי במקומך. למה הוא מתנהג ככה? ‫לרמה הנושית שלו. ‫-לא תשובה. ‫-לא תשובה. ‫לא? ‫תנסי רגע להיות במקום ‫תהי במקומו. ‫-אותה מטפלת שמדברת ככה. ‫אני רוצה להבין <laughs> למה היא מדברת ככה. <laughs> ‫היא בטוחה שזה אולי עוד יעזור לו. ‫אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אין לו בסדר, אין לו בסדר, יש לך, לא, לא, לא, לא, ש... ש... או או לא, לא אבל, אבל שוב, שוב, <coughs> אני, אני לא רוצה לקפוץ. אם, אני לא יודע, זה הכניסו לפה שלך, <coughs> אני חושב שבצדק, אבל, אבל <coughs> אני רוצה <coughs> שתאשרי. <coughs> המטפלת חושבת שזה לטובת המטופל. נניח. <coughs> זה גם עיתונות. לא, לא נניח. אני רוצה שתגידי לי למה את חושבת שהיא מתנהגת ככה. לא נכון, אמרנו, רחל שימך. אבל היא חשבה ש... רחל, שימי רגע, תנסי לשכוח רגע את מה שאת מרגישה. בדיוק. שימי מול העיניים את שמי. את המטפלת ואת המטופל. קחי מטפל מסוים, וכי מטופל או מטופלת או אני לא יודעת מה, בן אדם דובר שני. ותנסי לשים אותם מול העיניים ולשמוע את הדיאלוג, אבל לשמוע את הדיאלוג כן. בלי שעכשיו תחשבי רגע מה אני מרגישה ואני נפגעת מזה. להסתכל על זה כמו שזה. ולהבין ולראות למה היא עושה מה שהיא עושה. תראי מה זה מעלה לך, איזה שאלה ומה שאיך כי ברגע שאת מכניסה עכשיו את המעורבות הפנימית שלך, את אומרת את הדעה את הדעה שלי. כן, אנחנו נכניס אותה אחר כך אבל אני אומר, אני שוב, אני פשוט אם אני יוצא מתוך הנחה שאחד משניים, או שהבחורה שמטפלת, נגיד, פשוט אין לה זמן, אין לה כוח, אין לה עצבים, אין לה כל מיני דברים, או שזה לא או, או, או אמיתי, וגם היא חושבת שזה בסדר. אין לה ידע, אין, כן, אין, כן, אין כן, לה... לא כן, נכון, כן. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אין לה ידע לא נכון, או כן, כן, כן, ואז, ואז, השאלה הגדולה היא, מה צריכה להיות, עכשיו אני חוזר אלייך, מה צריך להיות האתיתיות שלך אליה? אם את תתייחסי אליה בתור מישהו שחסר ידע, אז שוב, להגיד ההתנהלות היא לא בסדר זה מקצר. זה בסדר, זה ההתנהלות זה לא נכון אבל... ועכשיו היינו בדבר מאוד ספציפי, מי שהיא <אח> מטפלת התנהגה לאישה מבוגרת כאילו שהיא ילדה, ואף... הבאתי את זה רק כדי לדוגמה, אני... מצויין, אבל אין ברירה, אני לא יכול לעבוד עם הכללות. הכללות זה האימא של הבעיות. ושוב, אנחנו גם לא נפתור את הבעיה הגדולה. אני גם לא רוצה את הבעיה הגדולה. אני רוצה להבין למה... זה גורם לי סבל, אוקיי, זה הכל לא ל... מעניין אותי. אבל את אמרת בעצמך למה זה גורם לך סבל. זה כי שדע? יש לך דעה מסוימת, עכשיו? נכון. איך אני מטפלת בעצמי בדעה, לא... אוקיי, אני... אז לא צריך לטפל, צריך לראות שזה דעה. עכשיו, עכשיו, כשאנחנו יושבים פה עם המאוורר וכמה אנשים נחמדים, זה דבר אחד, ולהיות שמה בזמן שזה קורה, זה דבר אחר. עכשיו, אם את תהיי שמה, תראי את הכעס עולה בך, אבל תסתכלי ותראי שהכעס הזה נובע מדעה, מדעה, לא מהמצב, לא מהמטפלת, לא מהמטופל, לא משום המדעה שלך, זה הטיפול. בסדר, אבל... לא קל, ויכול להיות, עכשיו שוב, עכשיו את לא חייבת לעשות את זה שם אפילו, אבל אם תעשי את זה דקה אחרי שזה, כשתצאי החוצה אפילו, את תראי, לפני חמש דקות כעסתי בגלל דעה שלי? יש לי בהחלט דעות נוקשות, כנראה, כי כן. זה לא רק שם. כן. יש לי דעות כן. נוקשות. כן. עכשיו, ברגע שאני אבין שזה דעה, כן. ולא זה, יכול להיות שאני... דע... את, היא מחלישה אבל... את עצמה, זה לא יעזור. כי חוץ מהדעות הנוקשות... הבנתי. יש לנו גם אינטליגנציה, ואינטליגנציה נקראת בסנסקריט אומרת, בוד כן. היא. זה... בוד היא. זה... כן, כן, כן. זה מה שבא לעזרתנו. שאנחנו יכולים לראות את הדעות. עכשיו שוב, אני אומר. כן. זה לא שצריך זה להתאמץ. זה גם... מה? לא, זה... לא, זה... צריך לראות. לא רוצה... להתאמץ לשנות אותה. אני רוצה להגיד לכם, אני מאוד מצטערת שהבאתי את הדוגמה, <סל> למה? נראה, למה? אבל... לדעתי, <laughs> אם אנחנו רוצים באמת לעבוד על בודהיזם בלי, בלי <סל> <סל> <סל> דוגמה <סל> מתקיימת, זה, זה נשאר באוויר. הכל <סל> בסדר, חוץ מהמילה אני שאת, שאת מצטערת. מצטערת. לא, כי... למה? לא, זה מצוין. אז אני אומר שהכל מה שאמרת עכשיו זה בסדר גמור. את המילה מצטערת, אני חושב שהיא מיותרת. כי אין פה מה חוץ ממך, אף אחד לא... מצטער ונעשה יותר צעיר גם. מה? יותר צעיר. כל הזמן הוא צריך... אם את אומרת מצטער, אז את נהיית יותר צעירה. כי זה צעיר, זה נוצר. כן. אבל... הבעיה היא שאנחנו צריכים את זה, זה, הדוגמאות שלכם עוזרות לכולנו, את לא צריכה להתנצל על זה. כן. כשאת, כולנו צריכים את הדוגמאות המתנצלת כן. בשביל כן. אני חושבת שאחת הבעיות שלנו, אני ראיתי את זה על עצמי גם, שאנחנו, יש לנו עניין של מוסר, כאילו, ואיך, יש דברים שנראים לנו לא ייתכן, אנחנו, זה, נוותר על זה, נוותר על, ה... על על האני שלנו. ה... <laughs> לא, <laughs> אפילו <laughs> לא <laughs> על האני <laughs> על <laughs> האחרות. בצלם אנוש, משהו כזה, זאת אומרת, זה מ... אנחנו הכניסו לנו את זה, וזה דברים טובים בעצם, זה לא שהכניסו... אני זוכרת את הצבית שהתחלתי להתנדב שם בגן של הילדים האפריקאים, והיו דברים אצל הגננית שאני אה, השתגעתי, והייתי יושבת ושופטת אותה, במקום סתם לעזור לילדים לעשות מה שאני יכול לחשבת, זה נורא ואיום, וזה נורא ואיום, ומה נעשה כדי להפסיק את זה, ומה נעשה... עכשיו, ו... צדקתי לגמרי, הדברים לא, היו דברים לא בסדר, זה לא שלא, אבל הדרך לעזור לא הייתה לשבת ולחשוב, היא לא בסדר, היא לא בסדר, וזה לא טוב, וזה... לא, אלא הדרך לך... הייתה להראות לה טובה יותר, ובאמת בסופו של דבר היא השתפרה. אני אגיד לך מה זה עזר לי פה השיחה הזאת, כן. כי כן. בעצם חיים זה מה משל... שאותה אחת או שתיים או שלוש, אני אראה אותם אחרת, או, לא או. דרך הדעה שלי, ולכן הכל... כל הכבוד לכם, ולכן אני בעד דוגמאות מתקיימת, כי זה מה שאנחנו כן. ממדים. כן. אבל לוי באמת, היא לא תודה בזה, אבל נניח שאני לוקחת את הדוגמה שלה, כן. ואני יכולה להגיד שזה לא דעה, זה פחד. נגיד ש... פחד זה תוצאה מדעה. זה לא ברור לי. זה רגש מבעיניי, רגש? זה תוצאה של דעה. שזה דעה, ודאי. אין, אין, אין, אין. אני מה שאמרת. אין, חשיבה, יש חשיבה ויש רגש. רגש, ביחד. כן. אנחנו בריאים. חוץ מאשר, זאת אומרת, אני לא מדבר על המצב ש... קרוקודיל <קרוק> רץ אלייך, כן. שם יש פחד שהוא אינסטינקטיבי לגמרי, לא קשור למחשבה, אבל ברוב המקרים שלנו בחיים, התחושות, הרגשות, <קרוק> הם תוצאה ישיר, <קרוק> ישירה, בלתי נראית, של דעה, <קרוק> של דעה ומחשבה ואיך <קרוק> <קרוק> עבורים, <קרוק> <קרוק> כן. עכשיו, אם את רוצה לדבר על זה, אפשר לדבר על זה? האמת שאני זוכרת שאמרת, והיה לנו ויכוח. כן, אני גם חושבת שהמחשבה היא תוצאה של רגש, לא? רגש תוצאה של רגש. זה לא מחשבה מחוברים. אפשר אני אומר דבר כזה, יש מחשבות של תוצאה של רגש. שהרגע שהוא באמת קמאי ואינסטנקטיבי, okay, רגע, רגע, רגע, רגע, אבל אני, את יודעת שאני מתחיל את המשפט בשביל להגיד את ההפך בסוף. <laughs> <laughs> רק בשביל להשתיק אותי, שאני <laughs> <מצטע> <laughs> לא, לא, <laughs> וזה חלק מאוד מצומצם מהרפרטואר שלנו. אני יכולה חלק... להגיד שהייתי בשיעור, כן. נפגעתי מהמורה שלי, כן. ורק אחרי שנפגעתי, הלכתי לחפש למה נפגעתי. נו. נו, זאת אומרת היה שם... שם, שם מהו הרגש? מה קדם למה? מהו מה הרגש? דעה. מה הייתה לך דעה מסוימת לא שהמורה... מה... מה זה לא? מה פתאום? נפגעתי בלי שום דעה. נפגעתי כי נפגעתי. מה זה נפגעתי נפגע. כי נפגעתי? ממה יש נפגע? עימי, עימי, עכשיו אנחנו חייבים... רגע, לאט לאט, לא לתקוף, לא לתקוף. לאט לאט, לאט לאט. חבר'ה, לאט לאט, סליחה. יורס פרקס, אבל אני עוד לא. לאט לאט. שמות נקשורים. צריך ללכת. אם צריך ללכת... אני מצטער. יש דעה. אם זה דעה או רגל. יש דעה שצריך ללכת. נגיד, הדעה שלי זה שלא צריך ללכת. אבל אנחנו לא הולכים. מה? איפה היא לסבור? אני מה? איפה עצרנו? אנחנו, אני מכיר אותך, בסדר, בסדר, אין בעיה.